Martin, Ja. men vad gör du? Vadå? Vad är det du äter? Det är en liten bit tårtbotten som jag hittar som det är över. Alltså, du kan ju inte äta tårtbotten, förstår du? Vi ska ju börja träna och äta nyttigt. Ja, men det gör jag i övrigt. Jag tog bara en liten, liten bit till kaffe. Men vem äter tårtbotten? Jag vet inte, jag. Ja, Okej, okay. det gör det inte. Man får göra misstag, men lov att inte äta något mer onyttigt nu. Okej okay, då, det lovar jag då. Men vad är det här?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 Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med Omnöjd. Den kan man läsa på www.hn.se och få i brevlådan om man har tur. Ja, fast lite skicklighet det är det också för man måste ju betala. Är det skickligt att betala? Det tycker jag. Anser du att det är en skicklighetsutövande att kunna vara ekonomiskt stadd att betala prenumerationer? Ja, det kräver ju viss övning i alla fall. Att snappa ja, in och så. Ja, men läs den. Den är kul. Och så finns det bra kultursidor också. Ja, tack. Varsågod. Det är ju jag som gör dem. Nej. Veckans gäst är Jeanette Andersson som är bonusmamma i Frankrike. Utan att kunna franska. Det är lite spännande. Och hon hade inte träffat. Eller oh, det hade hon väl. Men hon, det var då de flyttade ihop. När hon flyttade till Frankrike. Ja, just det. De så det var inte så att de först träffades och bodde och sen flyttade hela familjen till Frankrike. utan Hon blev bonusmamma när hon flyttade till Frankrike. Kan just man det, säga. för hon är ihop med en fransman och han har då en halv svensk mamma. Du skulle säga att han hade en halv mamma. Så fick jag, jag ta överdelen eller underdelen? Ja, så han eller halva rakt igenom. Så han kan svenska. Och det, så det är ju en fördel. Ja, det är bra. Vet du att många säger till mig så här du pratar så bra svenska, säger de till mig. Ja, just det. Ja. Då vill jag säga så här, det gör du med. Men jag brukar bara säga artigt. eller det, ja. Det är väl för då att de ser att du inte är född i Sverige? Ja. Och så associerar de direkt till, de förstår inte att man kan vara adopterad och uppvuxen och vara svensk. Nej, men jag tycker, det låter så roligt att de tycker att jag pratar liksom bra svenska. Alltså, så här, eller, du pratar ganska bra svenska. Nej, jag vet inte. När de säger så, så känns det som att Shit, jag kanske inte pratar så bra svenska. Det vet nog alla i podden att du pratar jag bra svenska. Jag kan ju alla de här nya orden. Flossa och mm. mansplaining. S sekundärkränkt. Ska vi tala lite om vad som har hänt i veckan? Den här veckan har ju varit väldigt spännande. Mm. Måndagen börjar jag ju min PT-resa. Just det. Minus 30 kilo på 30 veckor. Det är tufft. Det är häftigt, men jag är helt lugn. Ja. Ja. Jag blev intervjuad av Varbergsposten här mitt i veckan och han frågade om jag liksom var nervös eller någonting jag bara jag är helt lugn. Mm. Helt du, lugn. Du gör bara Jag bara gör vad som Petra Petra, säger. Petra som jobbar på Golden Wellness här i Varberg. Och hon är din personliga tränare. Hon är min PT. Och hon håller koll på mig och jag behöver inte tänka sådär där jättemycket. Jag har även en app som jag använder för att hålla reda på hur många kalorier som går in och ut i mig. Inte ja, det. ut, det står här lilla A, stora A som alla i hemtjänsten förstod det skämtet. Det. Och jag också, för jag har jobbat som ja Nej, men det har varit alltså, både jobbigt såklart för min kropp har ju inte rört på sig på tre år, och släpar då omkring på en övervikt på över 30 kilo, mm. och det är ganska tungt om man tänker efter att man skulle gå bära på 30 kilo, så här, <laughs> det, konka omkring eller? så, det hade man inte orkat med en gång, och det har ju min kropp gjort mm. nu ett tag, så att det var ju inte bara för att jag ska bli smal, utan mm. det är även en hälsoaspekt i det hela. Mm. Jag satte mig upp här i sängen innan de började flåsa, <laughs> så det, det är, ja, nej men det ska bli jättekul, och jag är taggad, och och man kan följa mig på Instagram, plusmamman. Mm. Där lägger jag dagligen ut vad jag gör, vad jag äter, vad jag tränar och var jag befinner mig någonstans. Mm. Och vad händer om 30 veckor? Jag vet inte, någonting speciellt? <laughs> det är då vi gifter oss. Ja, jag visste det. Ja, det är klart. Det är lite därför målet är satt. just 30 om. kilo på 30 veckor. Ja, ja så precis. har jag förstått det. Jo, men det har väl ett samband. Mm. Ett visst samband. Att jag kanske vill komma i en viss klänning. Mm. Mm. Jag försöker ju skugga dig lite och också träna mer, äta lite mindre och äta lite nyttigare. Framförallt kanske minska på bröd och pasta och sånt. Och sen har du ju varit otroligt järv här i veckan. Du har både tränat step up och zumba. <laughs> step up var ju andra gången någonsin. Första gången var ju våran... Första date, kan man säga. Våran första riktiga dejt som var en träningsdejt. Mm. Och sen har jag inte gjort det på tre år. Och det är ju lite bara lite där. Vad menar man med en riktig dejt? Vi träffades ju och tog en fika innan faktiskt. Ja, innan. var det inte en dejt då? Ja, fast den tillkom ju liksom på en ett sätt extra senare. Dejt. Först bjöd jag ut det på en träningsdate. Ja, det gjorde du. Det stämmer. Och, och sen det var därför jag, jag, på... jag sa Ja, ja. Att det var lite ovanligt. Och sen tjatade du dig till att gå fika Sen tänkte jag att det kan vi vara kul var var att hinna. Var det meningen från början? Nej, men jag jag lurade in henne med en träningstejt. Nej, det var nog inte meningen. Och sen älskar jag henne så villkorslöst att hon går upp 30 kilo <laughs> på tre år. Nej, jag tror bara att jag tyckte det var så kul att eh, chatta med dig. Mm. Som vi gjorde då en vecka innan vi träffades. Och så ville jag väl sitta och prata lite för på själva träningen då hinner man ju inte prata. Det är sant, det är sant. Så nu var det step up. Då var det faktiskt en annan kille där också. Mm. Men på zumban var jag ensam och då sa ju hon som ledde det passet att hon aldrig hade haft någon. Hon kille, hade aldrig haft en man. Där. <laughs> hon hade aldrig haft en man på sitt Så pass. det var ju ännu mer dansrörelser kan vi säga. Inte lika jobbigt men kul att ha testat. Mm. Ja, och vi har ont lite här då var. Sen vet vi ju inte riktigt hur det har gått än efter första veckan. Vi vet ju bara vår startvikt. Ja, vi har inte haft den invägningen. Det ska bli spännande. Och det lägger jag ju ut på Instagram som sagt. Och där heter du ju Plusmamman. Fortfarande. Mm. Just det, sen har det ju varit första jobbveckan och första skolveckan för barnen även om de inte har varit hos oss denna vecka. Mm. Men det är ju alltid lite speciellt att komma igång så där. På tal om det här med barn så ska vi ju lära oss en ny artikel i Barnkonventionen. Just Kommer den få det? Du Ja, för den var ganska enkel tyckte jag. Det var att ett barn är varje människa under 18 år. Mm. Så man kan inte vara under 18 år. Jag har faktiskt gått och år. tänkt på den den här veckan. Alltså Utan så. att vara ett barn. Ja, mm. det är lite roligt. Och sen sa vi ju redan i förra avsnittet att denna vecka ska vi lära oss att alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. att våra barn är lite bättre än alla andra. <laughs> Ingen får diskrimineras, innehåller den. Artikel 2. Det här är ju faktiskt jätteviktigt, det är en bonusfamilj. Mm. Speciellt, för där finns ju barn från olika håll och kanter oftast. Mm. Och då är det ju extra viktigt att man tänker på det. Att alla barn är lika och alla barn har samma rättigheter. Men, och ingen får diskrimineras. Nej Och även juridiskt på, på massa olika sätt i samhället också. Är det ju viktigt att det är, är en lag faktiskt. Mm. Kan du tänka dig ett sammanhang där barn kan diskrimineras? Nej men det tycker jag ju ofta i olika sammanhang att barn jämförs i skolan eller i föreningslivet eller så där Att man ger vissa barn förmåner. Det kan ju vara att deras föräldrar engagerar sig eller har mer pengar eller på olika sätt så blir deras barn få liksom förmåner. Tycker du att det är diskriminering att man har pojklag och flicklag? Nej, alltså på en liten ålder där det faktiskt inte kanske är så stor skillnad än. Ja, fast det är vet jag att man har blandade lag också så det finns nog, det tror jag nog är mer hur många får man inte ihop ett flicklag när, när barnen är åtta år till exempel då kanske man kan ha blandade lag, men sen tror jag att det är, kan vara jobbigt för tjejer att spela med killar så att då blir det i så fall diskriminering att ha ett blandat lag för att då får tjejerna inte lika bra träning hmm. Tål att det där tycker jag Ja är det diskriminerande att alla tjejkläder är opraktiska och tajta och förkorta? Och... Det är det väl också, men där tror jag också att det är en annan typ av diskriminering mellan tjejer och killar. Den finns och den måste man ju vara uppmärksam på. Men jag tror just den här allmänna att alla barn är lika mycket värda, det behöver inte ha med genus att göra. Nej, jag tänkte jag på det Nej, men just också. på diskriminering tänkte jag. Alla är lika mycket värda. är jag med på. Men jag tror att vi har en bit att vandra när det gäller... Ja, eh... absolut. Men det är samma med barn som är födda i ett annat land och kanske måste fly hit eller har föräldrar som har flytt hit kan ju då diskrimineras på många olika sätt. Bara de har ett annat namn till exempel, oavsett hur bra de kan svenska. mm men om man har det hela tiden i bakhuvudet att Då tar vi med oss alla barn ska ha lika samma rättigheter. Till nästa vecka att paragraf 2 barnkonventionen är att alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter och ingen får diskrimineras. Mm. Så kan vi väl redan nu hinta om att artikel 3 också är väldigt bra. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Det kommer vi diskutera mer nästa vecka. Nu är det väl dags att rulla intervjun med Janet. Ja, jag, jag, jag tänker mycket snabbare än du pratar. För där tänkte jag tänkte att nu ska vi rulla in Janet. Så jag tänkte att hon skulle komma inrullande så här. In i våran lilla studio. Är det i att du pratar radios? långsamt eller att jag tänker snabbt? Jag tror att du bara tänker snabbt. Jag tror att om jag skulle prata snabbare så skulle lyssnarna kunna bli lite nervösa och tycka att. Lite sjösjuka. Ja. Det kanske. går för snabbt och gungigt. Ja, ni ska alltså få höra Jeanette som vi har pratat med på telefon eftersom hon var i Frankrike då. Jag tycker att vi ska börja åka mer till våra intervjumänniskor. Till exempel sådär som att vi skulle till ha åkt Mallorca till... Mallorca och till, till London där mm. Gigi Hamilton var och nu till Frankrike. Jag hade inte haft något emot det. Nej, är det vår tredje utlandsintervju? Det är vår fjärde. Vem är den hits? Just det. Danmark räknas också som ett annat land. Stämmer. Mm. Janet kommer bland annat berätta om sin ena bonusdotter som är 26 år men som fortfarande är väldigt mycket dotter i familjen när hon kommer hem. Ja, man slutar liksom inte vara dotter. Nej, men, man är äldre. Jag menar, om man har en relation där man fortfarande är ett barn. Trots det har jag med mina föräldrar. År. Min pappa säger fortfarande till mig så fort han ser mig med kniv. Så säger han, akta så att du inte skär dig. Ah. Och när jag går ut så säger han så här, knäpp upp i halsen. Har du halsdyk, vantar. Men vill du ha den rollen också? Tar kan... du den medvetet? Det kan vara mysigt. Mm. Vi får höra vad Jeanette tycker. om det. Hallå, hallå där janet! Andersson, välkommen till podden. Hej och tack så jättemycket. Var är du just nu? Jag är i Marseille, Frankrike. Aha, nere vid, vid Medelhavet. Absolut. Ja, härligt, härligt. Och du är ju då bonusmamma utomlands, kan man säga. Det har vi inte pratat med någon förut. Mm, det stämmer. Hur ser din bonusfamilj ut? Jag har min sambo där, Patrice- de har två döttrar, varav den ena bor här som är nästan sju år och sen den andra bor inte här som är 28. Mm. Men eh, hon känns som en bonusdotter ändå även om hon är 28. Så här i Frankrike är det lite annorlunda i familjeförhållanden som gör att det är mer närmare än vad det är som jag upplever det i Sverige. Just det, så hon kommer och bor över och sådär? Precis. Mm. Så de är väldigt tajta och man, man sover hellre över sina föräldrar än hos vänner när man mm. är och på i området. Och Patrice är fransman men har vuxit upp i Sverige. Ja, hans mamma är halvsvenska och halvfranciska och hans pappa är helt fransman. Mm. Så där har vi han mer fransk än svensk men han pratar svenska med mig. Ja, just det. Och hur är din franska? Hur mycket har du hunnit lära dig? ja oh, gud, bonjour. <laughs> Samma, det är såna här små enkla grejer som jag kan säga. Men jag har inte kommit så långt ännu. Jag har precis installerat mig. Jag har bott här knappt i tre månader. Då. Ja just det, och kunde inte franska innan och så. Nej. nej. Och det var väl lite det vi tänkte. Gud, ska vi ta det här steget att jag flyttar med honom till Frankrike. Så är det rätt mycket som får hänga på honom ett tag. Mm. Eftersom jag... Jag kommer knappt fram med engelskan. Nej, just det. Ja, det är en spännande utmaning det, att lära sig ett språk som vuxen. Mm, det är det. Om vi tittar tillbaka lite kort. Hur växte du upp själv? Jag växte upp med min mamma. och Sen så flyttade min lillebror in till mig. och Min mamma när jag gick i åttan tror jag, mm. så borde vi ihop ett par år tills jag flyttade hemifrån ut. Ja, just det. Och är din lillebror Marcus? Ja, min lillebror Marcus. Just det, för han och hans fru Lilly var ju med i våra sådana här glada par avsnitt som vi hade för ungefär ett år sedan. Och det var det... jättekul att lyssna på. Ja, precis. Just för att de arbetar själva som terapeuter och, och har en stor inblick i, i det här med relationer. Och så fick de då göra ett relationstest. Mm. Så det tyckte vi var väldigt intressant. Så att, då kan man säga att du har ju lite erfarenhet av det här bonusfamiljen att, att leva och så att man inte har de biologiska föräldrarna. Att, att vårdnadshavarna, båda två, är inte under samma tak. Precis. Är det något som du kan ha nytta av nu när du ska bli en slags förälder i en ny familj? Ja, det tycker jag. Det, det tror jag automatiskt att eh, det ligger i att man tänker så. Och eh, jag tänker lite utifrån att jag har egna barn och har skilt mig. Mm. Så nu när jag möter upp Victoria i denna åldern så tänker jag automatiskt på mina barn när de var i den åldern. Mm. Och så gör man en liksom, ja, det blir lätt att man tänker på de olika situationerna man själv har varit i. Mm. Hur tänker du att en bonusförälder ska, ska vara för att vara en, ett bra stöd? Jag tror att jag har kommit på den bästa känslan för mig just nu som känns som att den fungerar här också. Och det är att jag låter Victoria som hon heter som är den lilla blicken Jag låter henne komma till mig men att jag hela tiden visar henne att jag finns här. Mm. Men att jag inte tränger mig på någonstans. Nej, och jag tror jag har alltid varit den som har velat visa kärlek och gått fram och varit den busiga och den som har liksom varit drivande. Mm. Men jag har backat här och det känns lite skönt att jag backar och jag har även förklarat för Patrice att jag kommer att backa och jag önskar att du tar alltid ditt fulla ansvar vilket han gör ändå som pappa och som man mm. men att jag får lov att backa lite det känner jag känns väldigt viktigt mm. både för mig själv och för, för dem Det är nog någonting som jag önskar att jag kunde göra mer jag har nog svårt för jag tror jag också har den personligheten att vara aktiv och försöka busa och, och sådär. Yeah. Men det är nog en yeah. bra övning kanske att eh, försöka lugna ner sig lite. Jag tror den infann sig när jag kom hit. För att jag har alltid agerat annorlunda med barn. Men någonstans här kändes det som att jag ville inte ta den rollen heller. Det känns mm. jättekonstigt att säga det. Men, men jag är full kärlek till henne och situationen. Och alltid trott att jag var tvungen att köra på till hundra för att visa henne och och liksom mig att oh, det här är det bästa och mm. det är hundra mellan oss. Men någonstans nu när jag backar så har jag upplevt att Hä, det här känns faktiskt ännu mer hundra ja. för att det är jag som håller mig lite i bakgrunden mm, mm. Och du och Patrice kan ju prata svenska eftersom han kan mm. svenska. Försöker ni få igång lite med Victoria då? Hon är ju i den åldern att hon skulle kunna lära sig ett språk ganska snabbt. Precis. Och hon pratar också lite svenska och när hon vill prata mycket och berätta allt pratar hon bara franska. Men då brukar Patrice stanna henne sig säga ett försök svenska och då säger hon de orden hon kan. Mm. Men det bästa är att hon hjälper mig med, med franskan. Det är så bra. Det är jättekul. Ja, ja, just det. Då kan ni bli faktiskt <laughs> coacha varandra och liksom by byta ord lite och sådär. Så ja. Precis. Mm. Precis. Mm. Har du hunnit bli liksom accepterad av skolan till exempel eller, eller samhället som, som en förälder? Eller är du just nu lite utanför där att du mer hänger med som Patrice Sambo? du och, och, för det, de är mer stränga här i Frankrike. Det är lite mer skolgång. Man åker dit, man ställer sig och lämnar vid en linje. Du har tio minuter på dig. Att vara där, sen stänger de dörrarna. Oj! Mm. Så, liksom där, ja. och så det gäller att lämna i tid och komma i tid, och annars finns det ett nummer om det är förseningar på, i trafiken. Mm. När man kommer att hämta så måste man också stå bakom den här linjen och det är inte vem som helst som får hämta. Och jag har varit där framme en gång och då fick Victoria gå fram till sin lärare och säga att det här är pappas flickvän och hon får lov att hämta mig. Ja det är liksom, just det. Det är lite annorlunda mm. i, i Frankrike. För de har mer, ska jag inte säga lagar men här, och du måste köra. jag kör Vi kör 25 minuter för att hämta henne för ja, att, att komma hem. Så långt, ja. ja. så det är inget att cykla till och hon kommer inte kunna ta bussen. Så det är väldigt mycket att hämta och lämna och som är lite annorlunda för mig mm. i känslan. Men det kommer du att kunna göra själv längre fram antar jag då att, att du blir ja. den som hämtar själv. Precis som att jag hämtar på fritids och lämnar till skolan och sådär. Även om jag inte är vårdnadshavare då. Ja, jag Men. vet inte om man gör så idag. Ja, man så? Du var tvungen att visa upp dig att du är du som du. Nej, inte mer än att ja, jag var ju med på föräldramöten och, och allt sånt där. i hela började i ettan och i F-klass till och med och så. så okay. Nej, jag tror inte jag har blivit ifrågasatt. Det är mer lite det här att de ska komma ihåg från skolan. Att de alltid måste skicka dubbla papper- och skickar ut så att eh, båda föräldraparen i det här fallet får samma information och så. Precis. Skulle du säga att uppfostringsstilen i Frankrike generellt är lite mer strikt? Att, eh, att föräldrarna är lite hårdare mot barnen? Hmm. Det skulle jag nästan kunna säga tvärtom. Mm -hmm. mm. För jag, jag tror regelverket hur det funkar utanför som att det är föråldrat. Ja. Och av känns det strikt men hemma så upplever jag att när man äter och äter man sent och, och det, det är lite där barn får springa omkring och där känner nog jag att jag är lite sträng. Ja, ja. Där känner jag nog att jag har liksom gått fram till Patrice och säger okej okay, är det här är det inga föräldrar som ska säga till? <laughs> alltså är det inga, finns det inga regler för de i livet som springer omkring? Ja, just det. Och då säger han nej, nej det här i Frankrike. Ja. Eller att vi är ute och äter på restauranger sent vid 9, halvtio, mitt i veckan kanske. Ja, ja. Och inga konstigheter och där kan jag nog vara mest strikt. Mm, kanske. Mm. Det är lite kanske som man har som svensk att man har lite fördomar eller man tänker på schablonbilden. Just det här med sena måltider och att, att man dricker vin på vardagar eller man dricker ofta vin till maten och kanske att barn då har ett annat förhållande till alkohol också kanske. Men, men att skolan där, där kanske det ska vara skoluniform och lite mer så där stå på raka led och lite gammalmodigt mm. som du säger. Mm. Det blir en lustig bild där att det, att det krockar lite nästan. Ja, ja. Jag, jag, jag känner nu att jag är glad för att jag och Patris har en fantastisk kommunikation. För att jag sa att jag har vissa bitar jag känner måste bli regler för mig. Men om inte du vill sätta de reglerna alltså, tillsammans med mig så får jag ju rätta mig efter dig. Och vi satte tre regler som vi kände att vi kunde hålla när det mm. gällde Victoria det handlade med mat och i bilen och hur hon liksom i sitt humör att vissa bitar får inte lov att skrikas för mycket eller hoppa för mycket när, det, när man inte behöver nice. Jag upplevde att det var bra att vi båda två liksom kom överens om de här tre grejerna, att äta, äter man med gaffel och kniv mm. och när man sitter i bilen sitter man rakt upp, man slänger inte ut ben och armar genom fönstret för att det, vi är nere i södern och det är varmt i bilen mm. och, och, och sen det tredje då, det här med att liksom ha en massa liv när, när man som jag känner sitter vid bord och andra pratar att inte hålla på nej, Utan, nej nu pratar vi så får du vänta mm. lite respekt lite, mm. ja, lite lite så känner jag mm. och det, det var jättefint för vi, vi kunde sätta den mm. Mm. tillsammans så då blev det lättare för mig också, att mm. få ta del av den men det var inte jag som bestämde det utan vi gjorde det tillsammans mm. Hur ser det ut med barnaga i uppfostringssyfte, så som jag minns för 20 år sedan kanske när jag var i Frankrike att man kunde se föräldrar som tog tag ganska hårt i barnen eller, eller till och med örfilade barn har, har det försvunnit? Mm, det upplever eller, jag, eller Nej, finns det, kvar? det har jag faktiskt sett det har mm. jag sett i affärer och jag jag ser folk och föräldrar som tar tag i barn på ett helt annat sätt än i Sverige. Så du har ja. faktiskt rätt i. Ja, inte det. Det måste vara läskigt på ett sätt. Eller hur reagerar du? Hur känner du när du ser sånt? Jag tycker inte alls om den biten. Mm. Den, är, den, den är inte okej okay, eller att man skriker jättehögt Nej. till sina barn. Den är svår. Mm. Men du kan å andra sidan, du kan ju inte gripa in liksom, i en affär och försöka säga något till en en fransman, det går ju inte heller. Nej, är det ja. sant? Ja, det är som sagt lite, lite annorlunda just tyvärr är det ju många länder som tillåter äh, aga fortfarande då. Intressant att låta dem sitta i bilar utan äh, bälten och sånt. Där, alltså jag ser att jag tycker här är, alltså ibland blir det lite Mm, annorlunda för mig när man känner att här har de regler men här har de inte regler och de här känns inte sunda och förnuftiga för mig men, men det känns som att men det gör man här i Frankrike det, mm. det gör man här i södern eller det gör man här i det södra Europa liksom, mm. ja mm. fast det hjälper ju inte barnen nej. när du krockar nej. du kan ju inte säga, ja oh, nej det var ju liksom vi lever ju södra Italien och vi visste inte vi skulle sätta bilbälte på barn nej, precis. jo <laughs> Det skulle vara ja. intressant om någon Kom till Sverige och ser För vi kanske också har sådana saker där, där vi tänker olika Som nu känns det som att det är en trend Att, att nästan inga barn har Cykelhjälm Men väldigt många vuxna har cykelhjälm Alla som liksom ja. cyklar till jobbet Nu av mina kompisar och så där, Har ju cykelhjälm Men eh, deras barn direkt de fyller 15 Då vill de inte ha hjälm eh, Däremot om man åker skidor Eller åker eh, skateboard då, då kan man ha hjälm. Men just att cykla med hjälm, det är tydligen det är de allergiska mot barnen just nu i alla fall. Ja, alltså är också det är lite, är lite konstigt hur det kan vara. Jag tänker, ja. Finns det något annat i kulturen i Frankrike, sådär, något som har överraskat dig eller som du tycker att du behöver vänja dig vid? Maten är väl inte jätteannolunda? Nej, det är den inte. Det är nog mer mattiderna och att man äter så mycket och så ofta och man har bröd till allting och, mm. och sådär. Det, det, det har jag nog inte vant mig vis. Jag har faktiskt lagt på mig ett par kilo men det gör ingenting. <laughs> <Ja>. <laughs> men det, det, det var härligt. Ja. Det är lite mer kvinna av mig nu istället. <laughs> det, det franska köket är ju berömt så att eh, huvudsaken är ju det, att det är gott i alla fall sådär. Mm. Ja, precis. Kvinnorna är mer, det är lite så här som jag hade en föreställning. Kvinnor är mer kvinnor, men de har ett temperament i sitt sätt att prata hela tiden som gör att jag tror att de är arga och irriterade och så vidare. Mm -hmm. Men det är bara ett, ett sätt att vara på. Och det mm -hmm. ser man ju faktiskt, tyvärr får jag ju säga, i, i mindre varianter som ända ner till sexuell göring. För att när Victoria säger någonting så kan hon ibland ha den attityden när hon ska förklara någonting i franska och jag blir helt, men gud vad har hänt när inte jag förstår språket ja. och då säger jag Patrice, nej hon bara förklarar om vad det nu är, något mm. liten och liten grej och jag bara, men det låter så dramatiskt ja, det, det är blir det. bara, och jag datar dem ju efter hur kvinnorna är, men kvinnorna är väldigt dramatiska när de mm. pratar mm. Mm. Och det är annorlunda, det känner jag. Ja, kan du tycka att könsrollerna, att det är mer liknar Sverige på 50-60-talet sådär? Att, att, som du säger, kanske kvinnorna är mer traditionellt kvinnor vad gäller yrken och att sköta om hemmet, och att männen är lite mer, om man ska säga, machoaktigt mm. sådär? Eller? Mm. För har, de här, har de fortfarande det där att man, när man har har jobbat så går man och sätter sig i baren och där kan man vara hela kvällen och spela eller och spela bull eller mm, någonting annat. Mm. Det här är väldigt mycket sånt tyvärr mm. får jag säga. Det är ju konstigt, det, det blir ju liksom ojämlikt då. då, då får man ju inte halva halva, även om det aldrig, man kan aldrig dela exakt, men jag tycker att det är en jättefördel som att vara man i Sverige och att få vara en del av barnens liv till exempel och, mm. och, och göra allting, ta hand om barnen både fysiskt och till exempel läsa läxor och läsa sagor och allt sånt där. Då. Precis. Ja, Patrice är fantastisk. Måste, inte bara för att han är min man, men han har ju båda sidor. Han är både svensk och han är fransk. Mm, mm. Och, och han, Jag har sagt det till honom många gånger jag har faktiskt aldrig sett en pappa vara så mycket pappa som han är. Ah, härligt. På alla sätt. Ja, det, det, det är faktiskt väldigt fantastiskt. Mm, hur mm. han möter upp och hur han pratar och hur han Eh, hur han är. Han är mycket för pussar och gosa mm. och till den lilla flickan så säger man men kom här hjälp pappa hamra upp den här och så tar du hammaren och så tar du spiken och så gör du så här och så ajajaj aj, aj, men det var inte så farligt eller hur. Mm. Och så, han är väldigt pedagogisk. Alltså jättefin. Härligt, härligt. Men om du är mm. ute på stan så du ser du inte lika många pappor med barnvagn som, som i Sverige då kanske? Mm. Det är knappt jag har sett en barnvagn nu när du säger det. Det lite konstigt kanske. Men det är väldigt sällan jag ser barnvagnar. Jaha, mm. Mm. Barnen kanske är de mer jo. inomhus då i den åldern? Eller? Tror det eller att man bär omkring. Det är väldigt sällan. Alltså, nu när du säger det så det är Fort, det är inte mycket barnvagnar nej, jag har sett. Nej. Nej, det kanske är också en svensk tradition att man ska vara ute mycket och promenera mycket. Och sådär, ja, mm. ja, mm. ja det har du rätt i. Jag tänkte så här. Inför din flytt, var det någonting så där som du funderade på eller var lite orolig för och sen att det blev helt annorlunda? Ja, jag visste ju om när jag träffade Patrice att han hade en, en liten flicka och mm. jag har alltid sagt till mina vänner om min mamma träffar en man med litet barn så är det okej okay med mig mm. men samtidigt så är det ju ändå rädslan av att ska jag orka för mina barn är ju 25 och 23 mina mm. egna barn ska jag orka det här och kommer jag, alltså, kommer jag liksom kunna hantera det bra och jag var lite så att nu är jag ju verkligen här. Och jag är ensam, jag kan inte språket. Jag har inga vänner här. Jag har inte min mamma och, och andra här nere som jag kan liksom fly till lite. Mm. Utan det blir ju ändå att jag blev väldigt eh, bunden till situationen jag är inne i. Mm. Eh, men Victoria har... Jag mig jättefint och Patrice jobbar stenhårt på alla håll och kanter för att det ska gå ihop mm. och för att jag ska kunna luta mig lite tillbaka också. Och det har gjort att jag känner faktiskt mer kärlek och närvaro än vad jag trodde någonstans att jag skulle kunna få uppleva. Härligt, härligt. Och ni hade inte träffats så mycket då innan du flyttade ner? Du och Victoria? Nej, precis. Victoria jag har jag träffats tre gånger innan när jag har varit på semester här för att mm. hälsa två år och så. Är det så att många av dina vänner frågar hur du vågar ta det här steget att, att lämna ditt hemland och, och flytta ner och inte liksom vänta flera år så sådär så att ja, man ska känna sig helt säker på att allt kommer fungera och så? Precis. Det har oh, du så rätt Det är, så rättigt. Det är mm. många som har sagt och mina före detta arbetskollegor likadant. De kände, gud vad du är modig och det är inte bara det att du ska flytta. Du kommer liksom bli bonusmamma och ett stort ansvar. och Ja, men jag tvekar inte en sekund. Nej. Hur går det nu? Kan du jobba någonting i Frankrike eller är det någonting som du planerar att kunna göra längre fram? jag planerar att kunna göra det längre fram mm. jag behöver, här är de inte så duktiga på engelska, hade vi bott i Nis hade det varit enklare för mig mm. men här är de väldigt patriotiska och det är franska som gäller mm. utan det så har jag, jag kan inte ta mig fram någonstans som det, som det känns just nu och jag har mycket jag kan hjälpa Patrice med här nere som gör att det känns som att jag ändå är produktiv och gör någonting mm. Men så småningom så givetvis så mm. vill jag jobba med någonting. Vad vet jag inte riktigt ännu. Finns det något speciellt som du saknar med, med Sverige? Något som du längtar efter? Ja det är ju, det är ju närheten av eh, vänner och familj. Mm. Och känslan av att cykla, jag älskar ju att cykla, mm. det är det bästa jag vet, jag, jag, det går inte att cykla här, tyvärr där vi bor finns knappt en väg jag kan cykla på Så cyklen står i garaget och jag är faktiskt när och pratar med den ibland så jag saknar dig med ja. så, så, så jag cyklar, saknar att cykla Ja just det, är det mer grusvägar så att ni bor lite mer på landet då? Ja, vi bor lite uppåt mot bergen. Bara att här är så enorm trafik som man vågar inte. Och här finns ingen plats för cyklarna att cykla. Jaha, och det är väldigt smala och de kör motorcyklar i världens hastighet. Så att jag vågar faktiskt inte cykla på vägen här. Nej, det låter lite och läskigt. Och är inte många som cyklar. Nej. Ja, så tyvärr mm. får jag säga. Mm. Och slutligen så är vi ju nyfikna på vad du skulle ge för råd. Till någon som är på väg att bli bonusförälder utomlands. Har du något sånt där mm. som de, du tycker de ska tänka på? Ja, jag tänker nog mer. Alltså om jag tänker utifrån hur jag själv känner så är det viktigt för mig att ta in kulturen. Och ta in hur man är här för att jag ska kunna hantera även Victoria. För hon är ju van, hon är fransiska. Hon är ju mm. en liten mini franska. Mm. Så jag... Jag kan ju inte styra och ställa helt svenskt utan jag behöver ändå möta upp lite i det. Mm. Och det gäller ju tider med mat och, och, och hur man är och kultur och sånt. Så att, just att man anammar det mm. landet man är inne i. Mm. Ja det är klart, du kan inte åka ner och tro att du ska kunna förändra en hel familj mm. eller ett litet samhälle och att de ska bli, bli svenska utan det är du som får Nej. bli lite mer halvfansiska du också då. Ja, lite så är det. Mm. Så jag har köpt lite fler högläckade skor nu. Ja, just det. det. är bra. Man kan faktiskt kolla in sådär. Beroende på vilket land man ska till. Då. Ja, men vad, hur ser tjejerna ut eller killarna ut där? Och så ska man liksom smälta in lite då. Ja, så att, uh. ja de trippar ju omkring i det. Fast ja. att de kör om de nu skulle ha någon barnvagn. De har ju de här skor här. Så ja, det är roligt att det är så, så mycket kan vara annorlunda. Och sen märker man ändå i en bonusfamilj eller i en kärnfamilj att väldigt mycket är samma över hela världen. Man har sina roller och man hamnar i säkert liknande diskussioner med sin partner eller sina barn eller så. Mm. Eh, jättehärligt att få ha med dig och eh, fortsätta att ha det bra nere i Marseille. och eh, Ni har väl det säkert lite varmare än, än här i Varberg där det det är nollgradigt på morgonen när man får skrapa bilrutorna och sådär. Åh oh, gud, ja, vi har haft jättemycket ösring nu i fyra dagar men annars har vi det varmt och skönt, runt ja. 20 grader. Så. <laughs> ja, som sagt, hälsa familjen och ta hand om dig och, och lycka till med språket och allting. Så kanske vi hörs längre fram när du har, har bott ett år i Frankrike. Kan vi göra en liten uppföljning och höra hur, hur allt har gått. Vad härligt mm. och tack så jättemycket och hälsa Maria och tack så mycket för att Det ska jag absolut med. göra. Hon vinkar tillbaka här bredvid. har det så jättebra Jeanette. Tack så mycket ha tack. Mig. Hej, hej hej. Då tackar vi Jeanette Aha. och tack Martin <laughs> tack. för den fina intervjun mm. som jag inte var med på. Nej, du ville Nej. väl inte det? Nej, det blev inte om så. inte jag fick åka till Frankrike så tänkte jag att då Nej. vill jag inte göra någon intervju du inte med någon i Frankrike. Ja, minns jag inte exakt. <laughs> Men hur som helst, det var ju spännande att Frankrike är ju like a whole other country. <laughs> ja, att det är en annan kultur också. Ett, annat, en, en, ett annat land och en annan kultur, precis. Mm, även vad gäller familjen och så. Ja, och då får man ju jobba på den biten också. Mm, inte bara att man byter Familj och ska bygga upp någonting. Utan och plus att hon inte kan språket, riktigt. Nej. Eller ja, lite kan hon säkert, men ändå typ när man ska skälla på någon. Mm. Då måste man ju skälla på sitt eget språk. De håller ju på då och lär yngsta dottern lite svenska. Mm. Men det är klart att eh, det är inte jättelätt heller. Och, och sen det där att komma in i samhället om man inte har jobben och så. Jag tror nog att, att bra. Johnny Depp kan lite svenska. Mm -hmm. Jag kan säga, jag har en liten råtta i min hals kan man säga. <laughs> Jag vet inte varför någon har lärt honom det, men det kan han. Han har väl filmat med Stellan Skarsgård bland annat mm. i någon av Pirates-filmerna, så. jag. Sen är det lite kul att Janette är syster till Marcus som var med i glada par-testet med sin fru Lilly. Ja, och de träffade vi ju i Malmö för inte alls så länge sedan. Nej, så allting hänger ihop. Hela världen hänger ihop mm. vid ett stort, lyckligt bonusuniversum. <laughs> Ska vi gå vidare med veckans spaning kanske? Ja, jag har ju faktiskt utlovat att vi ska ha en liten diskussion runt det här. Att kan en relation verkligen gå sönder på grund av att ens partner har ett asjobbigt ex mm, det... i en bonusfamilj utgår ifrån då? Ja, det har vi ju haft lyssnare som har vittnat om och hört av sig till oss. Mm. Och då tänkte jag att jag skulle fråga dig, om du försöker liksom relatera till den här känslan att vi har, jag skulle ha ett jättejobbigt ex som krånglade med barnen hela tiden- och som, sa att, som liksom styrde vår familj här hemma mm. och la sig i och vad man nu kan komma på som är jobbigt. Tror du att det hade tärt på så mycket att du hade tänkt att nej, jag lämnar in, jag går? Jag tror ju att det viktiga fortfarande är vår relation. Så jag tror inte att jag skulle ha blivit så störd bara av ett ex- för det tänker jag ändå att om du och jag håller ihop om du och jag har samma åsikt och ett ex då har en helt annan åsikt och håller på och krånglar. Om bara du och jag är överens så tror jag att då skulle vi ändå klara av det och till slut får man i så fall ha det så att vi har varannan vecka och sen så har vi inte så mycket kontakt. Där jag tror det kan bli jobbigt det är om jag skulle märka att du agerar på ett annat sätt. Och om du tycker helt olika än mig utifrån ditt ex. Till exempel om ett ex skulle säga att vi ska göra så här med barnen. Och så vill du och jag inte det men du vill gå med på det bara för exets skull. Att så att säga du låter ditt ex styra vårt liv. Det är ju mm. upp till dig liksom. Men om du markerar mot ditt ex att på våra veckor gör vi på vårt sätt och vi ska bestämma. Tillsammans hälften över barnen och så. Det blir liksom väldigt stor skillnad på de situationerna. Jo men precis. Jag tror att eh, där är purrens kärna. Att det kanske faktiskt inte handlar så jättemycket om det asjobbiga exet. Utan kanske lite om att ens partner inte riktigt sätter ner foten av en eller annan anledning. Det kan vara så att det blir jättejobbigt för henne att ställa krav på sitt ex och så där och därför hellre undviker en fight. Och kanske är lite konflikträdd och så vidare. Man har en historia tillsammans och mm. man orkar inte gå in på det. Man har gjort slut för att man inte orkar dividera och bråka längre. Och då kan det vara känsligt. Men jag håller med dig att det handlar om att parrelationer måste gå först. Mm. Att inte vilken partner det nu är är börjar anpassa sig efter ett ex- Först och främst. Utan att man hela tiden står enade. Mm. Och att det kanske känns då som att jag vill göra slut med min partner för att han har ett sånt jobbigt ex. Fast egentligen kanske det är lite så att jag har en partner som inte riktigt kan sätta gränser. Mm. Det verkar vara de som skriver till oss. Och där kanske det då oftast är en bonusmamma som har problem med att barnens biologiska pappa låter sig då bli styrd av sitt ex som är då den biologiska mamman eller målsman kvinnlig målsman om vi ska säga så mm. Och våra tips är ju alltid att gå i parterapi och liksom samla ihop trupperna så att man blir ett gäng, så att mm. man blir en enhet och att det blir mycket enklare om man står enade tillsammans och sen så om då den parten inte är villig att gå och prata om det om man fortfarande vill satsa på sin relation så kan det faktiskt hjälpa att man själv går i terapi. Ja, det är det väldigt lustigt jag. men så är det att man, man kan gå och prata med en professionell och på något sätt kunna leva i en jobbig situation på ett annat sätt. Men man får ju faktiskt fundera på vill jag ha det så här? Vill jag mm. verkligen ha det så här? Nej men jag tror också det att mår man inte bra själv så är det ju jättesvårt att må bra i en parrelation. Ja och vara så pass stark då att man kanske att ens partner kanske har lite saker att jobba med men man kanske är villig att vänta ut och säga att jag skulle önska att du kunde sätta lite mer krav eller sätta en gräns och, och inte jamsa med. Ja, och jag tror inte att det är någon idé att som bonusförälder försöka ge sig på exet eller ta över den och, och ha fighten där utan jag tror det är ens partner då som man I behöver första hand prata Absolut, absolut. Mm. För det blir, bara, det blir bara ännu värre tror jag. Ifall man Men jag funderar på om man ska också. Ska vi jämföra det med när det inte finns barn? Du har ju inte barn sedan tidigare. Jag försöker tänka ifall jag hade gjort slut med dig. Ifall det hade varit ett jobbigt ex. Och det ja. är väl samma sak där att. Det, det, den frågan får du besvara själv. Ja, Och då precis. kan du även tänka på det här att vem av oss. I vårt verkliga liv har reagerat starkast gentemot någons ex. Ja, ska jag fundera på det. Först och främst så tänker jag att det gäller samma där. Att eh, det ligger hos min partner, mm. i det här fallet dig. Att sätta gränser. och eh, Jag tänker att det kan finnas människor runt ett par. Och att de är konstiga och knäppa. Det kan finnas svärföräldrar, och kompisar och allt möjligt. Människor runt omkring som är jobbiga och som kanske ställer krav, en, en kompis som alltid ber om hjälp och, och då gäller det ju att sätta sina gränser vad man själv klarar av och, mm. och i en parrelation så får man ju sätta en gemensam gräns kanske, vad man vill och inte vill så att nu ska inte jag liksom förminska alla andras problem med jobbiga ex men jag tror att det blir enklare i alla fall om man står mer enade helt mm. enkelt och sen vem som har reagerat starkast, det är lite svårt att avgöra. Jag vet att jag reagerade en gång i våran tidigare relation på att ditt ex ringde klockan ett på natten. Tyckte jag var lite jobbigt. Eller skickade sms tror jag. Ja, och då var du dessutom långt borta och vi hade inte varit tillsammans så länge. Och, Nej, så... och jag låg och sov och hade inte min telefon Nej, Jag hade lånat sin padda. Ja, så du såg sms som jag inte såg. Ja, precis. Så det var, det var lite litet mm. drama där blev det. Men ja. tänker du att det är någon skillnad på om man har barn eller inte? För så är det ju för oss. Min relation gentemot dina ex den måste ju finnas eftersom barnen bor hos oss varannan vecka. Ja, jag Men behöver... jag behöver ju inte ha någon relation till mina ex. Nej. Och jag behöver ju inte ha relation till dina ex. Nej. Nej, det här var kul kanske. Vi kunde ha en liten grupp Martins kvinnor kunde vi kalla den och så kunde vi sitta och berätta om alla dina later och egenheter. Det kanske jag ska starta. Det är ju inte så många. Så, om ni så lyssnar där ute och har varit tillsammans med att... Martin och vill bilda en klubb med mig så hör av er. Du vet ju vilka det är och de dyker ju faktiskt upp ibland i våra sociala medier till skillnad från dina ex. Nej, jag tror inte ens att ett av mina ex har några sociala medier. Nej. undrar om han vet hur de funkar överhuvudtaget. Mm. Han var ju också 50 år äldre än jag. <laughs> Nej, jag ljög. Vi ska ju sammanfatta, det brukar vi göra. Och vi tycker att man ska ta hjälp om man känner mm. att relationen svajar. Ja, det är så onödigt att det ska förstöras av någonting sånt. Något yttre, ja, mm. precis. Och det är ju en jättejättejobbig situation måste det vara, om man nästan liksom inte känner igen då sin partner och varför reagerar han eller hon på det här sättet och så. Ja, det var ju också en aspekt som kom nu, precis, att i partnern blir väldigt annorlunda. Mm. Ja. till exempel i i relationen, I relationen med exet. Jaha, bara sådär, Det bara kan vara frustrerande när man pratar klart. i telefon ungefär att man tycker att oj nu är han eller hon en helt annan person och så. Ja. Mm. Men eh, be om hjälp och gå till kanske någon eh, kanske till familjeträdet. Som, alltså jag menar att någon som kan det här med bonusfamiljer helt enkelt. Just det, Stina Pettersson är ju samtalsterapeut och socionom och finns i Busche utanför Ystad. Man kan också maila henne eller ringa henne eller mm. har man riktigt tur kan man smsa henne. Det är bara gå in på familjetradet.com. Jag ringer henne varje gång vi krisar. Jaha, det visste inte jag. Det är därför vi inte krisar så ofta. Nej. <laughs> ja, men då kanske vi ska gå vidare till veckans frågor på Instagram. Ja, detta kanske man kan prata mer om, men vi har inte så mycket tid kvar. Nej. Så vi får gå på Insta som du säger. Och då var första frågan på Instagram till er lyssnare och följare. Har du sett Falkenbergs revyn? Och det var ju lite för att vi gick på Falkenbergs mm. och du recenserade. Och vi har ju lyssnare från hela Sverige. Så att det var ju bara 35% procent som hade sett den. Men då får man även tänka, jag tror vi räknade in tv och Falkenbergsrevyen visas ju i SVT en gång om året och har, brukar ha väldigt bra tittarsiffror uppåt en miljon sammanlagt tror jag med repriser. Mm. Men det var i alla fall, nej, 65% procent. de hade inte sett Falkenbergsrevyen. Mm. Och jag hade ju faktiskt inte sett den innan jag träffade dig för tre år sedan och jag är ju till och med från Falkenberg. Ja, det är lite konstigt och den har ju funnits sen... 1982 om man räknar med de allra första försöken ute i skogen. Men det är ju som inte alls min grej egentligen så att det kan vara så. Nej, men vad tyckte du i år? Jag har ju skrivit vad jag tyckte. Ja, precis. I år så tyckte jag att den var bra. Mm. Alltså som jag sa innan, det är inte riktigt min genre. Men alltså, musiknumren är ju jätteroliga och trevliga mm. och, och det är jag ju uppväxt med alltså, att sätta sätta andra texter till kända låtar och så. Mm. Det, det tycker jag är lite roligt att påminna mig om hur vi hade det hemma i huset på Tulpanvägen. I mm. mm. Andra frågan var, skulle du behöva röra på dig mer? Det var ju lite för att vi har börjat vår träning. Ja. Och då sa 84% ja, verkligen. Och bara 16% procent sa nej, jag är nöjd. Mm. Och så är det väl att man är ju kanske sällan helt nöjd. Just nu så pratar jag med väldigt många som är väldigt inne i träning. Så jag tyckte ändå det var stora siffror som inte var nöjda. 84 procent. Jag tycker att det är jättemånga människor som tränar och rör på sig. Mm. Det... Så är springer omkring där ute i mörkret varje dag. Ja, och det ser man på nästa fråga också. Har du anlitat en PT någon gång? Där trodde jag kanske att det skulle vara en på tio som mest. Men det var 34 procent som sa ja- och 66% nej då. Så en tredjedel har faktiskt testat att ha en personlig tränare. Har du ställt bort hjulen? Det känns som att vi har läst den frågan förr. <laughs> ja, detta är nog andra gången faktiskt. Och det blev ju helt andra resultat. Förra gången sa 33% ja. Nu har det ökat till 61%. Ja, precis. Du ville ju att vi skulle fråga den frågan igen. Ska vi fråga den frågan nästa vecka också? Nu är det ju tjugonda knut mm. och då ska ju hjulen ut. Precis, då tror jag att det kanske ökar ytterligare. Så, ja, vi får fundera på det om vi ska ha den en gång till då. Ja, men det tycker jag. Så kanske de 39% som svarar nej har hunnit med det. Och så kanske vi måste ställa ut julen så att vi inte behöver vara enda lilla promillen som säger ja, vi nej, som säger nej. Vi väntar med att ställa frågan tills vi är klara själva. Sen var det en väldigt spännande fråga som även har varit politiskt aktuell den här veckan. Tycker du att man ska ha tiggeriförbud? Och det är tydligen en väldigt kontroversiell fråga. Eftersom 50% sa ja och 50% sa nej. Mm. Den frågan delade helt enkelt alla som har svarat i två läger. Och jag antar och hoppas att, och jag antar att båda tycker att de har svarat rätt. Jag vet inte. Ja, det, jag tror att den frågan delar Sverige också. Det är ju ett antal kommuner, jag vet inte om det var 20 kommuner som har ansökt om att få ha tiggeriförbud och var är en av dem. Och det kom efter en dom där Vällinge kommun i Skåne en bit från Malmö fick rätt att införa ett tiggeriförbud och Vällinge har tidigare profilerat sig med att inte vilja ta emot flyktingar och sådär. Det är väl en moderatstyrd kommun om jag minns rätt. Och så har det varit även i Kungsbacka som också är en borgerlig kommun. De har också tagit emot extremt få flyktingar. Och det kan jag ju personligen tycka att det är lite orättvist. Ja, ja men det har du alldeles rätt i. Men vi får väl se vad som händer just nu så finns det i alla fall tiggare i Varberg. Alla nyheter har intervjuat några av tiggarna i Varberg vet jag och då har de fått berätta lite om sina liv så att de har blivit lite mer människor än bara en figur som man ser när man är och handlar. Det var därför jag blev så förvånad att Warberg hade ansökt om att få tiggeriförbud. Mm. Det är också en alliansstyrd kommun och det verkar hänga ihop lite. Det har jag inga siffror på men det verkar vara så. Sista frågan på Instagram den här veckan var... Vad väljer ni? Netflix eller via Play? Och det var en stor majoritet som valde Netflix 78% och via Play 22%. Just nu har ju vi båda två för att vi råkar få via Play som en liten kampanj när vi köpte. Men tror du att kart. det kanske är för att Netflix är en chill? Man kan ju inte ha via Play en chill. <laughs> ja det har blivit ett uttryck men nej, jag tror att Netflix är större precis som Spotify är större än, än sina konkurrenter. Och så tycker jag det är lite kul att Netflix har liksom egenproducerade serier och filmer som mm. bara finns på Netflix. De är riktigt bra. Mm. Det håller jag med. Ja, det var veckans frågor. Lite av varje kan man väl säga. Så mm. är det med veckans frågor. Och på de sociala medierna nu så är vi ju riktigt aktiva och igång. Man kan följa Maria och Martin- det är vår nedräkning till vår bröllopsdag. Ett utlägg om dagen som har bröllopsrelaterad tema på Instagram. Och sen har vi ju plusmamman som kämpar på med vikten och hälsan och livet och maten och träningen. Och det är ju då plusmamman på Instagram. Och sen vårt vanliga Instagramkonto heter ju bonuspappan.plusmamman. Och det är där ni kan gå in och läsa veckans frågor- i händelsen där, Insta Instastory och vara med och påverka och rösta. Och sen så finns vi förstås även på Facebook Bonuspappan och Plusmamman och där finns även Bonusfamiljernas diskussionsgrupp där ni kan gå in och ställa egna frågor och få lite svar från andra i liknande situationer. Nästa vecka så har vi en spännande gäst som vi träffade i Malmö. Tommy Tåt. Han heter Tommy men kalla sig Tommy Tott som bloggare. Ja, och vi träffade honom och lille Chanel som är en jättesöt hund. Just det. För hans eh, sjöman som Tommy Tott själv kallar honom mm. var ju till havs. Och var så över hela jul och nyår så han var alldeles ensam. Ja. Han berättade ju bland annat hur det var att komma ut som gay och hur han då fick delar av sin egen familj emot sig, tyvärr. Mm. Och även att det fortfarande lever kvar en hel del fördomar och attacker mot homosexuella mm. i Sverige år 2019. Fast det var 18 när vi träffade honom. Ja, det är ju för sorgligt att vi inte har kommit längre. Mm. Det blir nästa vecka. Vi tackar för att ni har lyssnat den här veckan. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också med hård träningsverk. Och det är härligt. Hej då! Vad har du mest ont just nu? Jag känner varden. Den ja. ena, den högra. Den är som helt stum och fylld av smärta. Var det är den jag masserade lite igår? Ja, och sen så känner jag också så här, att jag inte riktigt kan resa mig upp ordentligt. <laughs> Då får jag så ont i magmusklerna som jag inte har. Jag fattar inte hur man kan ha ont i magmuskler som man inte har. Jo, men ni alla har magmuskler. Nej, jag tror inte att, att jag har några. Jag, jag ser på alla andra människor som gör sit-ups. Jag sa, nej det går inte. Mm. Men jag har ju faktiskt gjort tjejsarsnitt fyra gånger. Mina magmuskler har liksom blivit avskurna. Jag har rätt att inte kunna göra sit-ups. Du får stämma här, läkaren som plockade ut magmusklerna. Jag ska stämma Anders Taylor. Det är Anders Taylors fel att jag inte har magrutor. あ <laughs>